Nu ska vi höra andra delen av ett möte med Norbanam aktiv i svensk-irakiska solidaritetskommittén. Och det var ett möte arrangerat av Tuff, Tyrelse, Ulands och Fredsförening. På vad sätt har den här treåriga Syrienkonflikten påverkat Irak då? Den har påverkat Irak på så sätt att nu är det omvända roller. För tidigare i Irakerna var flyktingar i Syrien. Mm. Nu är det massvis flyktingar som flyttar till Irak, speciellt i norra delen. Eh, jag är i Erbil minst två gånger per år eftersom vi organiserar våra sysk där. Och så råkade jag träffa en som jobbar med Migrationsverket. Och så berättade han att de jobbar nästan dygnet runt för att få in alla... Eh, Syriska flyktingar, för det är en hel del flyktingläger. Nu. Men ä, de som har pengar, de som flyttade först, de, har redan, de är väldigt ä, entreprenörer i Syrien. Mm. De har redan lyckats etablera sig. Det mm. finns massor med syriska restauranger och sånt. Liksom. De jobbar här och där. På det hotellet vi bodde fanns det en kille och en kvinna redan från Syrien liksom. Men jag tror inte att det kommer arbetsfällen att räcka åt alla ändå. Det är långt ifrån. Liksom. Så, så på det sättet att syrierna är flyktingar i Irak nu. Och tyvärr, den Irak, eh, irakiska eh, staten, de ville inte ta emot syriska flyktingar. Man lika liksom själv har varit flykting i Syrien. Mm. Och ville han inte att vara är är Statsminister staten, och. Statsminister och, och däremot Kurdistan Norra Irak, de tog tar emot Jättemånga mm. De finns även i Jordanien Överallt nu, och i Sverige mm. Jag hoppar lite här mm. Du nämnde förut i början På att det är val i april nu mm. I Irak mm. Mm. Vad röstar man på nu? Är det för att få fram en ny president Eller är det... Ja det Parlament. är parlamentet Parlamentet, ja. inklusive statsminister för det är han som styr landet liksom. ja, president okej. är symbolisk ja. han har symbolisk makt Är det sönderna då som blir dominerande då eller har man någon alltså, balans det är, det, är de, de, de, det är väldigt konstigt jag vet inte om ni kommer ihåg senaste parlamentsval i Irak var det Irak kom in i, i genis heter det Jenny eller vad heter det? Genisboken. Genis ja. Genisboken. Ja, exakt för för det var den den största perioden som ett, ett land i i i historien inte hade eh, regering för de bråkade ja. efter valet minst 6 10 månader. Oh, för Almanaki ville inte lämna ifrån sig makten. Han hade inte vunnit. Och, och det är liksom det här maskopi. Vissa partier går i maskopi med varandra för att de ska vinna. Och sen när de vinner, vem ska bli president, vem ska ta makten. Det, tio månader hade vi ingen stånd. För, för de kunde inte komma överens till sist. Den ena gav upp på Somaliki för och, och nu vill han sitta tredje perioden. Har ni hört? Var finns det så att man sitter tre perioder liksom? Vad finns det för partier? Är det ett, ett sunni och ett fria parti alltså? är, det, är det så? Ett sinni, ett religiöst icke-religiöst och sådana här liksom så. Så det finns liksom icke-religiösa partier som inte är bunda till sunna och, och, och, och Ja, det finns det. Fast, det bra, för... fast, fast i verkligheten är de också troende och så måste komma överens med någon för att med Men det finns partier som, som alltså både Sunna och Shia röstar på? Ja. Det alltså. ja, ja. Förhoppningsvis, om ja. de tänker. Om de tänker inte bara religiöst eller ja. följer bara en religiös ledare. Men de här alltså, Sunna och Shia, det är de som har majoriteten, de partierna som är, är helt religiösa. Det är det, det är det. Mm. Men eh, statsminister Maliki, han är ju Shia va? det är flera skiter än suniter i Irak, eller hur det är det ja. mm, det är det. det största det är den fast eh, genom genom tiden har det alltid varit suniter som har haft statliga makten mm. liksom. typ Saddam typ Saddam ja mm. man tänker i det här liksom vilken Nej, det är ju makten och ska, då tänker jag som fredsförening. Man hör ju om all vapenexport och all sånt här. Hur, om alla förser är här nu med vapen från något. Vi är tydligen så snälla så vi ger dem också vapen mm. på alla möjliga sätt. Mm. Och Till vilken grund, det är väl samma sak där, girighet och pengar och så vidare. Yep. Hur påverkar det så att säga? Då, då, de köper sig, de som kan då köper vapen utifrån och vi levererar snällt. Det finns, mm. det finns olika maktpositioner. Vi har Iran som stä ställer och styr Irak och har sina hängare som de försörjer med vapen och sånt. Vi har Saudi mm, som vill ta positionerna nu och i arabvärlden. Vi har eh, Dubai och Abu Dhabi som, har, som hatar Saudi och vill ha. Så, mm. så de här länderna de har ju pengar. De har mycket pengar så de får sälja sina anhängare med allt möjligt, vapen och mm. sådär för att fördjupa kriset. Det finns många som lyssnar på vad Iran säger eftersom det är högsta ledarna sitter där tycker de. och Då är det Iran som ska styra över Iraks folket. Så det finns väldigt många sådana här. Min, min personliga åsikt är ju så länge det finns fabriker som tillverkar vapen, så, så länge det finns folk som utvecklar vapen, kommer krig alltid att finnas. Ja. Mm. Och då måste de hitta punkter. För, för, för, löser man problemet vilket jag önskar dröm i arabvärlden. Då kommer de att hitta andra punkter. Mm -hmm. Det finns ju i Afrika. Det finns, jag menar, vi kan inte glömma Jugoslavien. Vad som hände där. Plötsligt blev det där också. Muslimer och kristna. Och dödandet. Och, så länge det finns folk som tjänar pengar på det. Så kommer det alltid att fin finnas. Mm. Punkter. Där folk dör. Minns vad vi hoppades när det kalla kriget upphörde mellan väst och öst för sådär 20 år sedan. Mm. NATO kom ju till för att bekämpa kommunismen. Och när den försvann i Östeuropa tänkte man, nu blir det nedröstning. Mm. Trodde man, ja. Trodde man. Ja. Hoppades man. Det kom, och plötsligt kom det. Kriget till och med till Europa. Jag menar ja, det kom det kriget till och med till Europa. Ja. Det kommer aldrig att ta slut, tyvärr. Men sen eh, i, i, i utvecklade länder i, i Afrika, i Asien, liksom. Det finns väldigt många storskala av folk som inte är utbildade. Det räcker inte att man kan läsa och skriva. Och då blir det att man liksom har inte egna åsikter. Jag menar, alla de här fattua döda han, han eller hon som skrev någonting, de har inte ens läst de här böckerna. De har inte sett filmerna. Men liksom de bara följer någon som säger någonting och nu hittar de Fator till höger och vänster liksom, på allt och så ska de lägga sig även i sovrummet i sängen hur man ska göra och inte göra liksom. och folk lyssnar, vi tar det på allvar liksom, så man ska inte ha så stora förväntningar och det, det hänger på mig och på vi andra som tror att vi kanske kan lite bättre för att Göra det vad vi kan. Och det kanske inte räcker åt. Långt ifrån det räcker. Vi har ingen makt. Vi har inga pengar. För att hjälpa folk. Och då hjälper vi genom mitt arbete med Cisco. Och försöker utbilda de kvinnor som vi kommer åt. 5, 10, 20 kvinnor åt gången. Du ska få kaffe om 10 minuter. Ja, mm, yeah, ja. Yeah. Mm. <laughs> Jag stressar inte alls men kan du inte berätta något positivt nu? Barnbiblioteken. En jag jag fråga först och sen tar vi barnbiblioteket. <laughs> jag var inne på samma fråga, lite bredare kanske, om biståndet nu. Det, generellt sett är man försöker hjälpa Iran med, med. Liksom, mm. Vad är det för typ av organisationer och hur lyckas man i, i, i arbetet med det? Mm. Eh, alltså, det, det finns Uh, en hel del uh, NGO så hjälper organisationen. Uh, Börja med Sida och, och sånt. Det finns, uh, alltså, det finns organisationer från uh, England har jag träffat människor. Det finns folk som vill jobba och hjälpa till liksom. Eh, för att tala om och hjälpa till liksom, när amerikanerna kom in. Eh, det är miljarder pengar som man har satt för att hjälpa Irak och återuppbyggande. Mm. Kanske en tiondel kom mm. till irakisk befolkningsnytta. Mm. Mm. Allt annat hamnade börja med amerikanerna själva. Halva hamnade där, en tredjedel här, 20 del hos entreprenören och liksom, till sist liksom, en skola. Kan de inte återbygga en skola och köpa nya bänkar? Och, medan man har liksom, avsatt hundratusen miljoner dollar för en skola. Lyckades inte bygga det efter sex månader lamar man ner projektet. Men det finns som tur, det finns många mänskliga organisationer. Liksom. Jag kan inte alla namn, men vi är ett exempel av dem. Liksom, som jag nämnde, vi är bara sju som jobbar med de här två barnbiblioteken. Den ena startades 2005 och den andra startades 2006. Och de är verkligen en sån här ljuspunkt i i det här kaoset. 2004 och jag med och hjälpte till att bära vi köpte, jag var inte med sist den tiden, jag hade annat jag sa jag är sån, om jag engagerar mig så ska jag ge 100%, 110% och då hade jag inte tid men de frågade om jag kunde hjälpa till att bära böcker, 20, ton, 20 kilo böcker, det är för tungt att skicka det kostar mycket så, nej inte 20 det var, vi tog 20 kilo per, per person vi åkte till det. Vidad hennes mamma och jag 60 kilo böcker tog vi med oss. Det var billigare att flyga än att stoppa alla böcker äh, i, i, istället för reseväsken. Äh, väldigt väl besökta biblioteken. Äh, Båda kvinnor, tjejer äh, och killar är välkomna i äh, olika åldrar. I Sadr City äh, har man valt att jobba med äh, förskolebarn. 5-6 med de här barn som ska börja skolan för skolbarn kommer inte, de är i skolan och då är biblioteket tomt, då valde man att jobba med förskolebarn och då lär man dem liksom när de skriver sina namn läsa, räkna lite grann och eh, nu är det från 2006, nu kan man prata statistik. De barn som har gått den här biblioteket, eh, de får mycket bättre betyg i skolan. För de har lärt sig disciplin, de har lärt sig, än de barn som inte har gått eh, det här biblioteket. Eh, vi, jag var där med vår nuvarande ordförande Maria Nell i mars 2012. Vi besökte bägge biblioteken. Och utan att överdriva, med vi var en hel dag på Southern City bibliotek, var det minst fyra, fem mammor som knackade på dörren med deras ungar som ville registrera i bibliotek. Men det finns inte utrymme. Det finns ett litet hus, begränsat hus, så man kan inte ta hur många barn som helst. Och ändå väldigt tätt. det är två rum och så sitter typ 30-35 i varje rum de har delat och sen finns gemensamt innergård så att man kan gå ut och leka och göra saker och ting tillsammans det går inte att ta emot alla barn dessutom har de fått vara tvungna att flytta hela tiden på grund av olika omständigheter, huset förstörs det senaste var den här, det här regnet det översvämmades biblioteket så då hittade de ett annat hus och eftersom jag nämnde att Sadr är väldigt stor så nu har de flyttat minst sex, sju gånger och när de byter område inom Sadder City, då kommer barnet från det gamla området och så kommer mm. de nya också. Och därför var de tvungna nu, de som jobbar där, att bestämma liksom, att ah, vi tar bara förskolebarn ett år, sen kommer nästa kul. Mm. Alltså för man kan inte ta emot alla. Hade vi råd hade vi kunnat öppna minst 10 bibliotek till just i Sadder City liksom. Uh, uh, nackdelen måste jag säga ni känner till det här liksom när man tar bestånd från svenska organisationers sida och får forumsid att eh, projektet måste bära upp sig och projektet måste bära upp sig efter fem år mm. finns en sån här regel och hur ska biblioteken bära upp sig när vi inte en tar medlemsavgift från dem och därför försöker vi vi, vi kämpar varje, varje år plus att om vi får, om vi för vi kronor som bidrag, då måste vi bidra med 10% som egen insats. Därför nämnde det här med second hand och allt möjligt. Och vi är bara skickvinnor. Tre av oss har heltidsjobb, fyra av oss har heltidsjobb. En flyttade tillbaka till Sverige nu Hon bodde i Indien Ett, ett år med två små barn Och dyktorerade och sådär Och Anita Lillborn som är pensionerad 74 år liksom Så, så jag tycker egentligen Vi gör ett heroiskt jobb Sju kvinnor Och man måste klappa sig själv på axeln Men det tar så mycket På kraften också För man tänker hela tiden Förutom allt annat liksom man, Men det, man, man känner när man ger man får tillbaka. När vi träffade de här barnen när vi var där nere. Alltså hjärtat blir så här stort. Alltså, och då vet man att man gör det här lilla som man kan. Är det hundratals barn som går den här? I, du menar i? hundra barn nu. Alltså genom åren. Ja, ja till och med det, det som är roligt i den andra biblioteken som startade 2005, när vi var där och kollade, då var det tonåringen som stod där och hjälpte till de här små barnen. De var små mm. när, barn, när biblioteket startade. Mm. Nu är de där som uh, ungdomsledare mm. och hjälper till. Och det, och det är glädjande liksom det har man lyckats med lite. och det kommer folk från olika olika, för det sorter, är alla möjliga ja. regioner och. Ja, för, för egentligen vår, vår långsiktiga mål är ju inte bara barnen långsiktiga mål är att nå till föräldrarna och bli så frågor kvinnofrågor och barnfrågor så vi organiserar och, vi, och de organiserar jättemycket seminarier där också med experter som tar upp eh, kvinnofrågor och mänskliga rättigheter och barns rättigheter och så i Sader City bibliotek finns en advokat som frivilligt kommer varje vecka, kvinnlig advokat eh, varje onsdag eh, tar emot kvinnor som, som har problem så hon hjälper dem i domstolen så. Mm. så, så de, via de här biblioteken är det ett forum, samhällsforum mm. som vi vill nå till mm. de vuxna. Mm. Och därför de här workshopen som vi organiserar. Vi organiserar minst två workshops varje år. Vi har koncentrerat oss på barnfrågor och kvinnofrågor. Och konfliktlösning. fredlig konfliktlösning. Men nu den, den som vi håller på att organisera nu. Och vet ni hur mycket tid det tar att organisera en workshop också? Liksom. Tänk bara liksom, mm. hitta hotell och... Boka och till alla och organisera program och hitta föreläsare och bjuda föreläsare från Egypten och från Palestina. Och fixa med vi hit och vi dit. Allt det här. Nu håller vi på och med en workshop till unga ledare har vi tänkt. Idén liksom, fick vi när vi stod där i biblioteket och såg de här ungdomarna. För då ska vi satsa på nästa generation. Jag menar min generation, är kanske kört. Men om man vill förändra så har vi ungdomar. Mm. Så det är de vi tänker på. Och nu ska vi ha en workshop för ungdomar. Alltså för att bilda till framtida ledare. Hur ser makthavarna på er verksamhet då? Så? Det som är roligt, är att det är ingen som hjälper till finansiellt där borta. Nej. Fast hela staten, alla känner till våra bibliotek. I Bagdad har varit Arabisk kulturstad 2013. Uh, um, i Bagdad Borgmästare uh, skulle hålla Tal och berätta om Kulturhuvudstad och bland annat Slå sig på bröstet och vi har de här Två barnbiblioteken säger han mm. Mm. Så mm. han läste uh, uh, kvinnor från uh, IVL Irakiska uh, Women League liksom Och sa de nej nej nej, nej. <laughs> Alltså, det, det, det. de känner till att det finns den här verksamheten. För det finns inga flicknande än så länge där borta. Mm. Och så, men de hjälper till. Alltså de här barnen ställer upp när det finns eh, kulturella eller en, en, en evenemang också. De spelar teater, de sjunger. Så det är vad de får hjälp med till typ transport. De fixar buss och så där mm. för att de ska kunna uppträda. Det, det är på den nivån, men det finns ingen finansiell hjälp. Väldigt väl besökta biblioteken av journalister. Och för det är ofta liksom man vill intervjua folk som jobbar där och barn. Och Radiohjälpen gjorde ett tre minuters program också. Pippi, Bagdad. Pippi i Bagdad. Pippi i Bagdad. Men innan ni kom dit fanns det ingen bibliotek i Bagdad. Nej, jag menar på den formen som, som vi. Till barn, nej. Det inte Nej, det är, till, som bibliotek, till, till, bibliotek fanns, men inte till Det blir det inte Det det inte egentligen. Det blir det inte som Det blir det liksom och egentligen. Det blir det inte Det Lära sig sjunga eller rita och allt är gratis. Den finns. Och lär sig med en Pippi Långstrumpi. Ja, ja. Den fantastiska svenska flickan. Ja, och hon är favorit hos alla barn förstås när man frågar vem gillar du Pippi. Fast den heter Jinan på arabiska. man ändrar namn liksom. Faktum är att det första biståndet Tuff överhuvudtaget finansierade det var för drygt 40 år sedan. Och det var ett av de där hundratals indiska projekten vi har jobbat med. Och det var ett bibliotek med det stolta namnet Tuff Library and Reading Hall. Mm. Och det fanns i alla fall kvar när vi var där för tio år sedan med fem-sextusen böcker. Mm. Faktum är att Tuff har bidragit lite, lite grann till eh, svensk-irakiska kommitténs fina bibliotek. – Jag kollade just idag. – Två gånger, ja. och, det, och det är vi Två, det kan... mycket tacksamma för. Ja, – 20 000 2010 och 4 600 av någon gotta ja, ja. 2012. – Ja, vi blir så glada varenda krona vi får. Åh vi... oh, gud, mm. då, då liksom minskar bördan det här året. Får vi ta nästa år när det kommer? Vi har styrelsemöte om några dagar Vi får mm. ja, kanske mm. Ska jag komma igen eller? Är ja. <laughs> de här När ni mer böcker alltså På arabiska då mm. Vad va, va, trycks de här i Sverige? Eller? I Sverige ja. eh, Alltså det finns en En Dam håller jag på säga Som har fått rättigheter Att översätta alla äm, Astrid Lindgrens böcker På mm, okay. arabiska mm. Och andra barnböcker också. Och De trycks väldigt i samma fina trick och så sådär. De kostar mycket de är inte dyra Så varje gång vi träffar dem, vi tar några, någon last med oss. liksom. får nya eh, biblioteksböcker där och sådär. Finns det barnboksförfattare i arabvärlden? Det måste ju finnas. De som skriver barnböcker i arabvärlden. Alltså i arabvärlden. Tyvärr, man behandlar inte barnen som, som människor. Så man prioriterar inte barnen. Eh, jag har inte läst måste jag säga, några författare som skriver, arabiska författare som skriver till barn. Och, eh, samma sak med skådespelare. Här kan en skådespelare vara hur som helst och alltså, göra en barnroll mm. till barn. Där är det väldigt kinkigt, Men när Du var barn själv. Du böcker jag började läsa när jag var tonåring. Det var då jag upptäckte att jag hade läs, Jag gillar att läsa och så där. Nej, det var när jag gick i gymnasiet så, så startade den skolan som jag gick i bibliotek och då ville de att vi ska börja låna böcker och läsa och då lånade jag två böcker. Och, och det var, en av böckerna var Ankel um, Tom. Inte. Mm. Mm. Och jag tog den för jag trodde att den här är en väldigt enkel bok För den titeln är väldigt enkel liksom jag tänkte den här läser jag som ett barnbok satt hela natten och läste hela boken Och det var då jag upptäckte Det är därför jag glömmer aldrig den här boken Jag upptäckte att jag älskar att läsa böcker När jag var i, i, i mellanstadiet Ja, men när du säger fyva fyva år år när du började läsa på skolan? Eh det fanns det fanns det fanns inte den det här sättet att stimulera läsande hos barn. Men vi lär, lärde vi lärde du läsa då varje farande. Ja i skolan. Ja och hur var läsningen? Lär du bakka? Bara lära det är Bara lära Inga inga utifrån litteratur eller sånt, nej. Jag, var, jag tror jag var 11-12 år när det, trycktes, det kom ut första ungdomstidning. Det fanns inget innan. Och, och nu, nu pratar jag eh, 70-talet. Man behandlar inte barn som, som personlighet, som, som en människa. Liksom ah, de klarar sig under kriget. Ah, de klarar sig. Han, han, är, han är så modig, han är så modig, han är inte rädd. Man tänker inte på barnkänslor, känslor, mm. hur, hur, hur barn tänker och vad de upplever. Därför har vi organiserat de här workshopen också. Alltid pratar vi om, vi har en i Sisk som tur hittade vi, har vi en barnpsykolog, en ung tjej som fyllde nyligen 30. Så hon är alltid där och får läsa om barn och barnutveckling och, och, och, och det var en som... Är de barn till 18? Det var en fråga liksom. Man visste mm. inte det. Är det barn till 18? Det är vuxen. Tjejer börjar, de giftas bort när de är 13 och 14. Så man mm. tänker inte att det till 18 är man barn. Jag tänkte att när du berättade att det, ja, det är en ständig kamp och det tar mycket på kraftna. Det är mycket enklare att gå igenom livet med skygglappar. Ja, ja. Inte se något ja, det. Ja, ja. det är mycket enklare. Jag undrar många gånger, varför föddes jag inte en sån där som inte bryr sig? Ja. <laughs> ja. Ja. Vi påverkar ju av medierna också. Vi hörde den här senaste alltid med Nordbanam från Svensk Irakiska Solidaritetskommittén då hon framträdde på ett Tuff möte i vintras. Och Tuff har stött kommitténs två barnbibliotek i det väldigt oroliga Bagdad de senaste åren, nu i vintras med 12 000 kronor.